ربان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما معكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا ظلفا او ندي دا ما لنستاسو او نذا اولاد تاسو با طريقه باندې جنزی کتاب الصلاۃ را موږ سره په مرتبه کې الا من امن ها مغر مال او اولاد زهغه چا چې مان را وړي پله باندې په توحید سره عامل صالحن او عمل کې عمل صالح په سنت باندې مولایک لهم جزاء الزعفين پس دا دا غی خلق دا پارا بدلی دی دو چند دی بی ما عملو دا په سبب دا غی چی عمل عمل په هم فی الغرفات آمنون او دی باپ آغا بالا خانو دا جنت کې پا امن باندیم نه یا ساونه في نه معاج کسان چې منډ وي او کوششونه کوي په مقابله د تونو زمون کې معاج زی نه په دی خالبانند دي چې بهغاالب شي اوه پرس به کمزوری شي ولائك بالعذاب محذرون دا که سن په عذاب د جهنم کې حاضر کې شي قل ان ربي يضبط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر الله او ايوتان چې په مالونو او په اولاد باندې فخر مکوي بهشکه رب زما فراه رزق ور کوي اغه چاله چې وغړي اخبلو بندیانونا و یقدرولا او چالے پاندازور کی و ما انفقتم من شئئن فهو يخلفو اوغا چتاسو خرچ که دا اللہ پنم باندی سشے فهو يخلفو نو اللہ عوض پیدا کی و هو خیر اللہ دیر بہتر رزق ورکو کې کے دیم ویوم احشروم جمیعن یادکارت چراجون بکی اللہ دیلارا گوند سم یقول للملائکت بیاوئی بوئی ملائکتا اہا اولائی ایاکم کانو یعبدون آیا دادیا خلق مشرکان ځکه تاسو عبادت یې او په دنیا کې قالو سبحانك وبوي ملائک په جواب کې چې الله ته پاک یې زه هر عیب نه زه هر شریک نه ان غټولمرسته تسبیح ویل دي سبحانك انت ولينا من دونهم تاسو دوست او مددګاري امانگ دی نپیجنو چیزا سوک دی سوک نگی بلکانو یعبدو نالجن بلکی او دی پا دنیا کی چی طولو مارے عبادت کرد دی شیطانانو دی شیطان پا خپل زان نم یخو چیزا لوی زوان ما دی داتا گنج ما شیطانو شیطان ته لوی اسوان ویل جره ما دات شي شی. شیطان ته ذاتا غان ویل دی. په دین کې خدا نومه نشتا نو کتابونو کې شته ودا شیطان دي سره دا چل کړی دي چې ځان نه وا تکل لوی اسوان کله ولي کله غاوس د زمانه کله خضر الاسلام او بس دی اغتا ناغه عبادت کرده او غصر محبت ساته لی ذکره ابراهیم علیه السلام خپل پارتوی چی آباتی لا تعبودی الشیطان در شیطان عبادت مکو دا خطول شیطان عبادت دی او ذکره با قیامت که اللہوی چی لم آعد ایلیکم یا بنیادما ما تنویلی الله تابدو شیطان دا سمرچ لگیا جی او سفتو نے که کتابو نا دا تول شیطان کرامتو نا بیانی یابدو نال جنن ملائکوی دیو تولو مار شیطان عبادت کردے سنگے کردے دی خواہ تڑیر غصو او پاره وختونو کې وې مونږ نکاو چې کوم وختونو شیطان نور ته تندیله ګولې دیوې دا و مونږ نکاو ښه شیطان سره به مرګر شو زمري ته ځم ساتلو الله یې عبادت پیې نه اکثرهم به مؤمنون اکثر خلقو په شیطانانو باندې ایمان راوړیو چې بسکه ارسدینو دې سره د کنا طلب اولیاء اکرام دی دیتے اولیاء اکرام بیلو نئے اعتماد چیدے او عقیدہ دا, دا سل عبادت تکنے فلی او ما پسنن رضیلہ املک بعضکم لبعضن مالکان بنشی او زیموار بنشی باستاسو دا پار دا بازو نفعن چس فیدوار کی ولا ضرن او نقصان تلری کی وَنَقُولُوا لِلَّذِينَ ظَلَمُونَ او بو آئی مونگا اگه کسان تاج ظالمان و مشرکان و زوق و عذاب النار اللتی کنتم بیا تکذبون او ور اگه چه تاسو پا دی دروغ وی چه قیامت نشتا عذاب نشتا ده استاسو انکار ده قیامتنا او ده پیغمبر پا حق کې وَاذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ كَلَّا لَسْتَ لِشَيْءٍ فِي بَيَانِ آيَاتُنَا زَمَنُ التَّوْحِيدِ جَاءَ حَذِي قَالُوا وَايْ مَا هَذَا الرَّجُلُ يُرِيدُ نَدِيتَا مَغَرِّيُّ سَرِيرِ جَزَ بِالْمَطْلَبِ دی. يُرِيدُ دِيدَاوَ لِي أَنْ يَصُدَّكُمْ جِتَاسُ مِنَّى كِي عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ د هغې نهنا عبادت بعدت به کو مشیرانو ستاسو و غبره نویر کې د د دا به هم ن د نهکو نو هس د مونږ مشران دی عبادتنا او د دن نه منې کوي وقالو اوي ماهظای لایف کوم مفترم ندی دا خبرې د د مګر در روغ جوړ شوي وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاهُمْ عویلیو اغی کافرانو دی قرآن تا کل چراغ دیتا انہا ذا اللہ صحر مبین دا بل سنو دی فکارا صحر دے بھی خواه فکارا جا دو دی وَمَا تِنَا مِّن لایمو خنډي ورکړي تا سکتابونه چې دي درسونه کړيدي دا در کتاب چینو دا درس بکې دې شي کنه الله زه هر کتاب خدمت سړې درس يدرسونها چې دي درسونه کوي عمر سلنايله مقبلک منذير او نه د لیکلې مونږ دي تاسو ته نوکه سو کېرون کې څوک پیران بار مزی څنګه په حق شوه حق د الله طرف نه او کذال ذوالذین من قبلیم دا سه دروغ ویلی او ا کسانو چې مخکدین او الله کتاب تا په انبران او ما بلو ما اشاره ما تناهم او دا خلق نظر سیزله لسمی سیزه غیتا چې مونږ غیله ورکلیو نبو عمر کی اغي طرح سیدی شي نبو صحت کی اغي طرح سیدی شي نبو مال دولت کی اغي لسمی سی تا فکذبوا رسلی اغي دروجن کل پیغمبران زمان فکے فکان نکیر اللہ وسچل موسر کو سرنگش دما عذاب اغي درن تعلیمات وا ته زو کوم بهوا دا بشک د تاته او نسیت کوم خو په یوي خبرې په ډیرو نه چې تاسو چې مونږ په ډیررو نه پوږو په یوي خبرې دا انته کومو للله منافر چودې کې د الله ینته وای او یوا یواځ मतलब دا چې الله دین خدمت په هر څه لازم دی که څوک وی چې وا زې من وای وله الله وی چې وا زن بنکه اکمرګر یې سرینم بنکه دا اوس مرګر ته انګوالی ازویم دا وی چې کله حلق ځاسې فکر کوي چې ځان لکینی اڅوچ کوي او کله داسې چې دودرې ته نه راجمه شي او په جمعمه باندې سووچ اوفیکارو کې واللهوي کاررنګ خو پهې خبره کې سوچ اف کارو کېږ مسنا او پ را او کزان ځان لخ سمه ته کرو او بیا خص سووچو کوې په دی مسله کې ما به صاحبې کوم منجن جنیشتے استاسو دے صاحب pore saliwanto ba استاسو صاحب دے استاسو خیر خی کی اتا سو ته جنون وای مجنون, مجنون په دنیا کې د قوم کولی کول شي قوم تد خیر او د همدرده خبر کولی شي انقلاب راوستي شي مجنون سی انه هو الا نذير لكم نذيرا پیغمبر مگر یوره اونکه استاسو د پاره بین یادی عذاب شدیدهم مخکه مخکه د عذاب سخت نه چې قیامت دې دویم تعلیم قل ما سالتکم من اجر فهو لكم و یو تاکم استاسو او سوال میکړی س د اجر فهو لكم نو غزان سرکی دې زمانہ نشتا انجری اللہ علی اللہ رضی اللہ عنہ مگر ف اللہ باندې او على کل شیء شہید اګل پار سبان دې حاضر ناظر دی دریم تعلیم قل ان ربی یقذف بالحق او یتاب شکا زعرب دا کار کوي حق نازلی دنیا ته او باتل پې دفه کوي پهکبیا کې چېویللو دویم ب شرب زما دا دغهختار دی ی قضبلحق دا حق نه نبااسې د خلکو دا نو ته هم خسوال په کار دی چېله ز معزلو ته حق را ووللی در خاص وکه که نه دا خو دغه کار دی اللہم الغیوب اپوئی گی پٹول و غیب حالاتو باندی چاگہ در ذلو نو حالات تی اللہ در ذلو نو چک اپ کئی گنا نو چی روغی او درستی نو حق والاور کی صلو رم قل جا الحق او آیا چی حق را گئی دنیا قرآن دی وما یبذِ الباطل وما یعیدن یہو معنی وما یبذِ الباطل وما یعیدن اغا حق داده چه دا الله کارونا شي کولی شیبل سوکنشی کولی دا اللہ کار داده چه پیدا کول کئی او پنا کول کئی دا دا اللہ کار داده نستخص دا باطل معبود خویس نشی کولی ده خو نه څوک پیدا کول شي اني بیا ژوند یې کول شي دوی ته ساهجت شي او ما یبدئ باطل باندې پیدا کول کول شي او ما یعيد او نه بیا ژوند کول کول دا صرف د الله صفت ده ا دوی معنا یبدئ او یعيد سو حرکت حرکت له کې سره چې ناس ته ذکر کوي زاس زاس کی وللاوی کی حق راشی کنه باطل ببی زاس زاس نکیګه دا غنه به سا حتلی ښا حضرت شیخ باوی رحم الله تعالی چاو تفریادو کیر پلانځی کی ډیر زور دے شرک دی او غوی دا خو چې سړی مار مړکی نو یو سات لکه فضی کنه دا ژوندۍ دا فاسلکه قهځي باطل ویمل شي ورته چې وېدا خو لا کې قهځي او ما يبذئ الباطل وما يعيده باطل خو حرکت نشي کوله نمخ کې تشې نه رست راتلې شي قل ان ظللت بنزم و اي وتا چ مات گمره وای نو شوي ما پينما شو بل على نفسي شکه ددي کو مې نقصان به ما باند دي که نه تا او تققللیف خو نه شته تهتو او کم دموندي په به معیې الله رببي نو دا دما خپل کمال نه دی چې بر ایان بلغلو اولا کمال بلغلو علا به کملی پیغمبر چې ویژه مرتبه تر رسیدلې دا خپل کمال را رسیدلې هر چا جواب قران کښته دی وینه ته دوه توغه وینه ذکر رسیدلې هم ذات نو فی ما یوحى الی ربی دا هما تخپل رب وحی کړی دا انو سمیع قریب ویسکل اوریزن کې قبل اون کې اور دې دی نزدیدې ولو ترى الله يذ حال قیامت کی شکر و يوم القيامه که شو که رباسته چې ستا حال خیګنا کولی دیتا اي مخاطبه از فزعوه کله چې یې او يرول شي چې جهنم یې وغړم بو کی کنه توبه با خلق وي په مخې پريوزي او بيرول شي فلا فوتان وي اخلاصه واخذو من مكان قريب علي بوني ول شي د نږدې زینا دنیا ولریوا او ک اللہ نیول نکولو اولته کبا د کالطا کل کی, کی من ذنس دی زنا وقالو ذی وجهی کی آمنا به چې مونږ ایمان راوړ کنا په دی قیامت باندې الله ویمان وی ایمان خو دنیا شی او سلس رسی واننا لهم التناوشو او چرتبی دا دید پارا راغستل او حاصلول د ایمان من مکان باید دا دوم را لرزین تاکا ایمان راوڑو وقت کفرو بیه من قبلو او یقنندی خو کفر کو په قیامت باندی پا دنیا کې و یقذفونا بالغیب من مکان باید او اشتل بیکل پا غیبو بانده ده لري لر زینه ده تیاری غشه ده وی بس پتاو تنوه ویشتل بے کل بے علم و بے تحقیق ده لر زینه چی دنیا وی وحیل بینهم و بین ما اشتحونا دیر لوه پرده براش پو میند دی که او په میند در ارمانون د دی که ما اشتحونا د هم ته قااضې کولی که نه چلله مومونږله جنونه را کوي غمبر بهه د حاضې کا سر, و و سر و او بره دنیا کې د حوز کا سر اوکی چې دا معونه دي نله دا معونه به ختم شي وحيله بیانم ډېره ل پرل د بره شي په دی کې او په می دغڅ کې چې زلو ن كما فعل بأشياء من قبله لكي دغا سي كار شوه ده دديغن دي خلق سرا پخوا دير خلق دغا محروم شفا ودنیا كي پي رالو او چي دس با تمو پا انتظاروا ناغا كارونا ونشو ختم شو اول كانوا في شك مريبا زګه زیامې شذر پا را په شک کې د قیامت نه او د شکو شنو ري په تردد کې واقع اکړو سمره چې په وخت رځنه شک به زیاتې دو زګه شک خو په قران سره لری کېګلاره بهفي او قران تاغي نه راتلنه